Biografii. Memorii. Biografia unei capodopere. Emil Zola. Germinal. Scenariu radiofonic de Elza Groza. Ah? Emil, mm. Emil este acasă? <laughs> Eu sunt Cezan. Intră, Paul, dragă, intră! Dar ce cu tine, așa de vreme? Te estingăresc cumva? Două, niciodată. Cum poți să spui așa ceva? Știi, nu ne-am văzut de când te-ai întors și eram tare nerăbdător să aflu dacă te am mulțumit călătoria. Ce să zic, numai unul ca tine în veșnic umblet după adevărurile vieții, după documentul viu, am zis bine? Da. Numai unul ca tine putea pleca așa valvărtâși iarna într-un sat de mineri. Poate că ai dreptate să te minunezi, dar știi cât de mult mă preocupă acum romanul pe care m-am hotărât să-l scriu, acest germinal? Așadar, nici o clipă de răgaz. Apliți văd cu consecvență, dictonul latin la care ți atâta... Nu la Diesine Line. Bravo ție! Romanul ăsta ar fi, dacă nu mă înșel, al 13-lea din seria de 20, cât e plănuit că vor alcătui ciclul goma mi așa? Tocmai, după câte te văd, te o oprit la titlul ăsta, da? La Germinal. Exact. Pe el l-am ales. De foarte curând. Găsesc că-mi exprimă cel mai limpede intenția aceea de a da viață unui simbol. Strădania și speranța obiditului se împletesc într-o tulpină, ceva să se înalțe tot mai plină de sevă într-un aprilie al omenirii. Ce mă impresionează într-o asemenea muncă, mă refer deci la cea a minerilor, e că o sumă de bărbați, femei, copii chiar, se vără sub pământ pentru a trăi sau muri. Semințele sunt puse în pământ pentru a trăi și crește până la pârguirea rodului dar superioritatea este a omului, pentru că el seamănă și pentru că, într-un sfârșit, va fi favoritorul fericirii sale la lumina unui soare regăsit. Ai dreptate. Simbolul convinge, izvărește simt asta, din, din aceea sete care te arde, sete de adevăr, într-o dreptate. Ideea te urmărește. Ai cuprins-o și în prefața la expoziția mane de, hm. de anul ăsta, nu? Da, da. Prefața în care afirmai pe drept cuvânt, precum curbe, Victorul Manet este un discipol al triumfului în adevăr. Îți mulțumesc mult, Paul. Părerile tale mă ajută să cred în ceea ce fac, să cred în mine. E, dar să revenim la titlul ales. Mm. Știi că înaintea lui mi-au mai trecut prin minte altele. O, oh, mm. destule. Ca de pildă, sămânța care încolțește, se dezlănțuie furtuna, casa roșie, foc mocnit, soare arzător, foc subteran. subteran. Apoi, dintr-o dată, ca o lumină, sau așternut în fața ochilor minții slovele cuvântului cheie. Germinal. Vreau să zic așa. O lume nouă în germinare. Da. Clasa care încă se mai zbate în besnă caută să iasă la lumină. Frumos. Bravo, Emilie. Bravo. Mm. Știi? Chiar ieri i-am scris lui Rod, lui Eduard Rod, l-ai cunoscut într-o da. zi la mine pe scriitor elvețian de limba franceză. Zic, i-am scris lui Rod că mă voi retrage la țară, la Medan, întrucât vreau să scriu, fii atent, un roman socialist. Exact, un roman socialist. E bine, Emilie, apucă-te să scriu! <laughs> De altfel, și bunul nostru prieten, Paul Alexis, al tău mai cu seamă, înflăcăratul socialist care știa a ridica de atâtea ori probleme interesante în Le Cri du Peuple. Gateta lui Vale? Jules Vale. Da. Ebine. bine, mi-a plăcut tare mult că a avut grijă să-i anunțe pe cititori. Pe ai mei, îndeosebi! Nu de modestie vei pieri, dragule. Să-i anunțe, deci, pe cititorii tăi în lucrarea dedicată ție și a apărută, dacă nu mă înșel în urmă, cu 2 ani în 1882, Că vei dărui luminii tiparului un roman despre popor, despre aspirațiile proletariatului. Și nu numai despre moravurile lui, cum am făcut până acum. Da, cu precădere în gervez, știu, știu. este, oricum, nădășduiesc să nu înșel încrederea nimănui, nici pe a lui, nici pe a ta, nici pe -a amicului nostru, Edmond de Goncourt. Apropo, ziceai înainte de a pleca la Anzac că o vreme nu v-ați mai văzut. Așa este. Dar uite, chiar ieri m-a anunțat că o să treacă pe la mine și asta mă bucură nespus. Dar, să revenim la ce discutam Așa da. Vreau să spun că ieri, în puținele vorbe pe care le-am schimbat amândoi, eu și Edmond M-a vestit că a și avut grijă să-și noteze în jurnalul său la fila cu data de 16 ianuarie Una 1.884 așa, că viitorul meu roman, citez, va fi un serios studiu social Bine, Emilie, bine Dar aș vrea să mă întorc la întrebarea pe care ți-am pus-o când am intrat în casă cum s a mers pe unde ai fost? Ai făcut treabă bună? Te-ai descurcat? De minune! Ha, dar cum se face că ai plecat așa pe ne-ai pusă masă? M-a anunțat Alfred Jiar că în nord, în bazinul de cuilă Anzan, ai izbucnit o grevă a minerilor. Știa hmm. cât de mult mă interesează și atunci mi-a dat imediat de știre. Ah, Alfred Giar? Da. Ah, deputatul de Valancien. Da, da, da, da, da, da. profesor de științe la Lille, nu-i așa? Tocmai, Vă că se aduce aminte. Da, da, știu, știu, știu, știu. L-ai cunoscut vara trecută pe plaja de la Benodé. Dar veniți, ca și tine. mi ai povestit în toamnă, după ce te-ai întors, că din discuția purtată cu el s-a născut hotărârea ta de a mai amâna romanul consacrat feroviarilor, pentru al cui mai întâi pe cel menit să-i voce viața chinuită a minerilor. Da, și văd că nu ai uitat. E bine ca să pot pătrunde mai lesne în locurile în care aveam nevoie, J.R. m-a prezentat pretutindem în drept secretarul său. Așa că, din punctul ăsta de vedere, totul a mers ca pe roate. Bravo, Emilie! Repet, bravo! Ești un ambițios fără de perete. Crezi? Mai pe vorbă, când ți-ai pus ceva în minte, simt că vrei să intri în concurență cu Balzac. Știu și eu poate din prea mare admirație pentru el să se fi născut și în mine dorința de a realiza o frescă a societății, una care să oglindească perioada de sfârșit a celui de-al doilea imperiu. Rămând de altfel la părere exprimată în articolul omagial închinat lui, mai ții minte? Unde am scris, nimeni nu a lăsat o descriere mai groaznică a societății pe care de putrezire ca Balzac. Opera sa este borna gigantică menită a marca sfârșitul unei lumii. Așa este. Păi voi vă deosebesc însă niște lucruri. În primul rând, optica. Vestru, din câte pricep și eu că sunt de pensulă, nu de condei, mie mi se pare că tu ai în vedere cu precumpănire sufletul colectiv, mai puțin disecția psihologică a unor indivizi. Am să am dreptate. Mai multă că s-ar putea. Ai sesizat foarte bine. Mă interesează din ce în ce mai tare problemele mari ale societății în care trăim. Cu ciclul frescă rugon macar, Urmăresc să fixez, de fapt, îmbinând evenimentul imediat, adică grevele din ultimii ani și ce-a văzut recent cu istoria mișcării mucitoriști de la finele celui de-al doilea imperiu Ești un cutezător, Emilie! Dragul meu, Emilie! M ai băgat, crede seamă că azi ți-am zis parcă mai mult ca oricând Emilie și nu Emil Da, da, nu știu eu ce mi-a venit o Să fiu are nostalgia anilor copilăriei și ai primei noastre tinereți în orice caz, ori de câte ori îți zic Emilie, cum ziceam pe atunci, mă amintesc cu dioșie de clasele primare, de liceul din Ex, en provence dragul nostru oraș natal, de atâtea și atâtea bucurii, senine, șotii, năzbâti. Și de marea noastră pasiune pentru romantici, de îndată ce ne-am făcut mai măricei. <laughs> Tare mai îndrăgeam pe Vinimise, Hugo, mai ales pe Hugo, care o vreme ne-a stăpânit ca un monarh absolut, ți minte doar că ne apucasem să interpretăm drama lui mult la modă pe atunci. Da, Rui Blas! Eu eram Rui Blas, tu regina. <laughs> e, și apoi am început, vezi, dumneata, să-i cam luăm peste picior pe romanticii noștri. Mm -hmm. Ne readuceau pe pământ greutățile vieții, amarurile ei, ce drept cam timpurii. Și am intrat pe urmă funcționar la H. Iar după ce ai fost avansat, de la simplu ambalator la postul de șef al biroului de publicitate ah. de nu-ți mai în piele, <laughs> am avut nenumărate prilejuri să vin în contact cu oameni de litere, mm. cu scritori. Acolo i-am întâlnit pe Tan, Renan, Litre, Saint Beuve. <laughs> Iar faptul că îi vedeai, că discutai cu ei, n-a însemnat puțin lucru, știu. Firește. uite... Îmi amintesc de pildă ce discuții interesante aveam cu Ten. Ei bine, mă înflăcăram la culme. Dar la culme! Țin minte că din articolul pe care l-a scris el despre Balzac, uite, tot despre Balzac, cel mai tare m-a impresionat cuvântul naturalist. Ten afirma deci că Balzac avea gustul de naturalist. Pe vremea aceea, încă nu bă, nu e desigur cât loc vor ocupa în concepțiile tale despre literatură cuvintele naturalist, naturalism. Nu bă, nu că vei ajunge șef de școală literară. De altfel, s-au și patru ani de când ai publicat cartea care a făcut vâlvă cu legerea de studii Romanul Experimental, parcă prin 1880, așa? Da, da, da. E bine, crede-mă, țin minte și acum una din definițiile pe care le dădeai romanului naturalist, că este experiența veritabilă pe care romancierul o efectuează asupra omului. Da? Ca discipol credincios al lui Claude Bernard, nici că ai fi putut gândia asta. <laughs> Nu-i așa? Ești convins în continuare că există un determinism al fenomenelor și ființelor? Deci poate și convingerea ta neabătută sim de fapt că în privința asta înrăurirea lui Ten este neîndoelnică. Că între individ și societate se stabilește o strânsă interinfluențare. Oricum nu voi abdica niciodată de la unul din principiile esențiale promovat de școala pe care echipurile o patronez și anume reproducerea fidelă a vieții. Ai dreptate, Emilie, ai dreptate! Și eu fac la fel în pictură. Caut să mă apropii de viață. Ca scritor însă e altceva. Trebuie să știi să-ți strunești totuși imaginația, să o supui realității, să o treci pe locul doi, slujnică umilă. Mi-ai auzit? Băte cine mm. Lasă că mă duc eu să deschid. Bine iată uite cine a venit, e, da. cel pe care l-aștepta e domnul Edmond, poatește Aha. domnule Edmond de concurs, poatește. Bun venit, da. Edmond, bun venit, intră! Da, da. Așadar, domnilor, bine v-am găsit. Știți, mă duceam la Charpentier, la simpaticul nostru editor și mi-am zis că n-ar stricat deloc să tre puțin pe aici, pe la amicul meu Zola. Doar ți-am promis, nu? Mai ales că eram curios să văd în ce ape se mai scaldă. Poate negre, ca de când ai coborât în lucifericele mărântaie ale pământului, în blestematele alea de mine. Ei, bravo, uite, tot pentru asta am călcat și eu pragul. Știam că s-a întors de la anzi, și voiam să-i aud impresiile, așa că ai picat cum nu se poate mai bine. O să ne povestească la amândoi odată. Poftim ce economie de timp îmi faceți. Dacă stați cu minți, o să știți totul de-a fi Perfect. E chiar ai coborât în mine, Emil? Firește până la 675 de metri. O, o, e o cifră! Prin Alfred Jiar, deputatul, i-a da. spus bărătirea urșului Pol, am obținut de la directorul companiei minere din Anzen autorizația să cobor în mină, în mina Renard. Cu cine? Cine te-a soțit? Cine ți-a dat explicații? Doar aveai nevoie, Inginerul nu? Dubiu. Mai întâi am îmbrăcat Haine de miner, cămașa de lână, pantaloni, vestă, taponeta albastră, bine strânsă, care apără părul. Iar peste ea șapca de piele. Doamne, ce piele scorțoasă! Am intrat în cușca ascensor și am început coborârea prin puțul minei. Mai întâi am auzit pe acoperișul coliviei stropi ca de ploaie. Apoi apa a început să curgă și roaie, prefăcându-se într-un în adevărat potop. Am sărbătut în total patru orizonturi ale exploatării, cum se spune. Pe urmă, lumea s-a risipit în galerii. Îmi stăruie și acum în urechi uruitul vagonetelor frig? Ba da, ba da, a observat și inginerul Cred, că la un moment dat m-a întrebat Pare mi se că tremurați, vă a pătruns unezeala. Să știți că am poruncă să vă duc mai mult prin galeriile uscate Nu trebuie să vă învolnăviți Nu mi-e frig, am răspuns Ba l-am și luat puțin în răspăr Vrei să mi le arătați doar pe cele frumoase? S-a făstăcit puțin, iar când i-am retezat-o răspicat Vreau să văd infernul, domnule Dubiu N-am mai avut încotro și atacul cu murc. După cum vedeți, am vrut să reconstitui, clipă de clipă, drumul minerului. Cu prețul sănătății sale, domnul Zola. Își pune în aplicare, metoda naturalistă. <laughs> în zile mai departe. Da. Firește că nu m-a mulțumit doar să privesc. Tot timpul întrebam când de ceva, fie în legătură cu distribuirea lucrului, fie cu tarifele de amenzi, ori cu accidentele. Inginerul îmi dă de explicații bune. Ochii da. mă înțepau din pricina gazelor. Începusem să mă încing de căldură. La un moment dat m-am târât în patru labe într-o căldură înăbușitoare. I-am văzut pe mine, ciocănind în pereții de cărbune, culcați într-o rână. I-am văzut pe alții împingând vagonetele pline prin galerii. Am zăbovit la un front de lucru, respiram destul de greu, dar nu mă lăsam. Ah, ce să se lasă încăpăținată asta, ți-ai găsit? Da, va să zic că te-ai contopit cu lumea de sub pământ câteva ceasuri bune, nu-i așa? Da, era esențial să pătrund în miezul vieții lor de fiecare zi. Esențial. Într-una din zile, intrând în cărciumioara lui Emil Bali, mi-a răspuns la salut grav și serios. Bună ziua, tată, Mă luase uh -huh. dreptul miner veritabil. Și credeți-mă, asta m-a fiorat. M-a făcut să trăiesc o clipă de măreție. Ai vorbit ceva cu el? Era un bun prilej să mai aflu amănunte legate de viața minerilor. Dar pe acolo, pe la cărcium, se verinde cu toții să-și mai nece amarurile cu o cană cu bere. Hmm? Nu zic bine? Zici tu bine, hmm. dar să știi că am avut cu el o discuție neașteptat de interesantă ah, că vedeți voi, adică. norocul meu a fost că nu stăteam de vorbă cu un cârciumar pur și simplu Cum așa? Păi omul fusese miner și încă un miner evoluat Compania îl dăduse afară pentru ideile lui socialiste Iar el se făcuse cârciumar anume ca să-i poată sfătui în continuare pe muncitori Știți, mi-a spus el cu năduf, da. în lume se produce acum prea mult cărbune Ce vorbești? M-am arătat eu nedumerit <laughs> Mai cu seama tu care nu poți uita iernile din tinerețe, când din pricina sărăciei erai nevoie să dormi fără foc, te-nfășurai într-o pătură și făceai pe arabul. <laughs> Cum îți plăcea să spui? Da nimic nu uiți! <laughs> Ce aș uita, Emilie? Da, povestește mai departe. Atunci omul s-a apucat să mă lămurească. Ei da, zice el, în 1883 s-au scos 360 milioane de tone, iar în 1870 doar 200, prin urmare supraproducție. Pe de o parte acționarii vor bani câștig, pe de alta mucitorii au salarii de mizerie mm. Mă înțelegeți? Da L-am înțeles, avea dreptate Ai stat de vorbă cu mulți mineri? Cu desui. Intram în Crâșumioară, mă așezam la câte o masă de-a lor și fie că în tăcere o halbă ascultând la cele ce se discutau, fie că punem de-a dreptul întrebări, deschizând mi inima la păsurile lor. Deci, dacă înțeleg cum se cuvine, cadrul romanului pe care îl vei începe curând, nu? nu? Da, peste vreo două săptămâni, așa cred. Da, cadrul romanului va fi o mine de cărbuni, subiectul? O grevă. Iar în jurul acestui sâmbure, firește da. lumea minerilor. Va fi, dragă Edmond, un eschil al zilelor noastre. Viața minerilor îi va sluji de fundal pentru dezbaterea unor probleme speciale economice. Deci trebuie să îndeplinească în cartea lui rolul Corului Antic. Mm. nu e rău? Nu e rău deloc Hai mai sprăviți. Aveți voi așa un soi de plăcere să mă luați când și când peste picior Nu no. Lasă că vedem noi ce o să iasă Oricum okay. cred că ai realizat, așa cum probabil ți-ai și dorit, o documentare la sânge Cinste lui pentru seriozitatea pe care dovedește în tot ce face Eba. Cinste lui Parcă eu zic altceva de asta suntem și prieteni, așa Edmond no? da, Văd că azi spus pe șoti pictorule e, Și acum o să te lăsăm O să ne spui tu cum merge lucrul Ziceai că începi în aprilie, nu? Așadar, luna aprilie a anului 1884 va însemna încă o etapă în cariera ta literară. Am făgăduit celor de la gazeta Gil Blas să le trimit întâi lor romanul pe bucățele, să-l publice în foileton. Pe urmă, îl dau tot lui să vadă lumina tiparului primăvara viitoare. Mult noroc, Emilie, dragă! Mult noroc! La fel din partea mea. Dar, știi, eu am constatat un lucru. Că ultimele tale romane au apărut toate primăvara, prin martie-aprilie, mai... Ține minte că jervezi marele succes de librărie și motiv de consacrare se-a apărut în martie 1877, iar pe urmă o pagină de dragoste, aprilie 1878. La paradisul femeilor, anul trecut în martie. Iar ultimul de până acum, bucuria de a trăi chiar anul ăsta. Tot în martie. Tocmai, știu și eu. Nu m-am gândit la asta e, Ia, cana. așa s-au bloat lucrurile Nu, nu, n-aș zice, nu Eu cred mai degrabă că este vorba de o anume ritmicitate Ți-ai impus o disciplină a muncii și de aceea te țin și puterile Poți scrie câte un roman în fiecare an Ei, da, am zis că te lăsăm și încă n-am plecat Hai, Sezan, haide să-l lăsăm cu hârțoagele lui Ia te uită și pe masă a și început să întocmească planul germinalului Te cred, doar un plan din ăsta la zola cuprinde zeci, ba chiar sute de pagini, Așa da. că nu e de mirare, că s-a și apucat Zici că te zon. retragi la meton? <laughs> nu scap tu de noi nici acolo, venim peste tine da. După ce te pornești bine la treabă Da, da, da Poate te da, da. întâlnim acolo și pe Dodet și pe Charpentier Și, și pe Maupassant oh, ai... V-a lipsit dar Flaubert, stâlpul de odinioară al plăcutelor noastre reuniuni oh. Să a dus pe lume iar Turghenev s a întors în patrie. Pe curând, amice! Da. Pe curând! Alexandre, scumpa mea nevestică, te poți duce la prietenele tale în după amiaza asta, că eu tot o să stau de palavre cu amicii mei. O să vină Cezan, concur, mă Ha, da, ia-te, uite-te-au și sosit. Mă duc la foarte să le deschid. Îți doresc petrecere plăcută, draga mea? A, a, a. După cum vezi, ne-am simțit înființat, te-i yes. hai, hai, hai, hai! Da Da să-i întâi eu, ca s Victor! Singurul dintre voi! În urmă, lor, domnii Enmoul și chide-mă pasant! Poftizi, poftizi, domnilor poftizi! Poftizi, frateamă în la sanfar, de la meton, a mare lui nostru Zola! Nu-mi îngăduit să fac eu, pe eu, cel mai vechi prieten al său! Sunteți oaspeții mei pe câte zile vreți! Bine ați venit! Hai, hai, hai! Făceți-vă comozi? Da, e destul de, de, cald de, de cald astăzi pentru zi octombrie. Hei, ia spune, cum îți merge, cum te simți? Hm, binișor. Să zicem, binișor. Au început să cam scârzie, ba una, ba alta. Hai, cam devreme, da? Hai, mai dă-le și tu colo, uite că toți avem ba, una ba alta. spune însă, cu lucru cum stai? Nu cumva am luat chiar de la masa de scris, E, asta acum, își mai îngăduie și el cât un ragaz, nu? Poate chiar vrea să ne afle părerea, că dar i-am citit cu toți, un Blas, tot ce a apărut până acum în timp de e o părere, un sfat, nu sunt niciodată de prisor. Așa este, parcă spune cineva Îmi de felul de-a gândi a domnilor de concurs și de îmi pare în să fi spus, o să-i zic cu începere din anul acesta, de când i-a apărut cartea Belami, Mândrul Belami. Subscriu și mă angajez în plătăta discuție, ce simt că o să înceapă. De fapt, da, de fapt, ce făcea în clipa asta, dragul nostru, joar, da. își rânduia hârtile. Hmm. Astăzi am scris mult, chiar foarte mult. Trebuie să trimit redacție încă o tranșă bună. Sunt la începutul părții a 6-a Din câte părți ai conceput romanul? Din șapte. Sunt totuși cuprins de un neastâmpăr. Vreau să-i dau zor. Dacă nu cu omul ăsta, ori de câte ori discuți literatură, simți limpede că îl macină teama de a nu avea destul timp pentru a duce la bun sfârșit tot ceea ce și-a propus. Este un lucru pe care l-am observat demult, mi l-am și notat în jurnalul meu. Dar trebuie să mă mon Dmon, dragă, că sănătatea asta mea șubre... de iar, mai bine okay, că la tine nu sănătatea ar fi în luptă cu timpul, ci planurile tale de creație atât de vaste. Planuri pe care, cinstit să fiu, le de-a dreptul măreț. ce părere aveți? Mă? Aceeași, aceeași, Atunci, eu zic să trecem la lucruri mai serioase. Emilie, spunea din aur, dacă am înțeles bine, că ai ajuns la... Sunt la capitolul 5. De fapt, acum l-am și încheiat. Mi-a dat puțin de furcă, fiindcă am vrut să punctez încă o dată nu numai caracterul acerb al conflictului dintre muncitori și stăpâni, ci și mizeria morală a acestora din urmă. spune la cine te referi? La directorul Enebo îl cunoașteți din primele părți ale Da, chiști. da, da, directorul general al companiei miniere, Monsu. Ei bine, Enebou se convinge că nevastă sa este ibovnica inginerului negre, exact în ziua în care minerii manifestează în fața casei sale cerând pâine. Mm -hmm. Observați... Nu vreau să părăsesc nici o clipă ideea de a-nfățișa antitetic, de a pune în față cele două poziții sociale. Da, da, nu sens, ai paginile da. aici pe masă? Da. Fi bun și citește-ne un fragment chiar acum, cât sunt cald, da, da, așa, băiețe? Bă. Da, bine bă. înțeles, da, bineînțeles, sigur să ne că da, da, da. Hai, de Haide, ce, ce mai stai? stai, stai, hai, stai. Hai, hai, Suntem hai. De hai. ochi și urechi, aici, mai ales urechi. dacă vreți, una doar, o pagină de la sfârșitul capitolului. Sub fereastră jos, în stradă, strigătele izbucneau cu o violență întețită. Pâine, pâine, pâine! Imbecilii, mărăii domnul Enebo printre dinți. Îi auzea cum îl înjură pentru veniturile sale mari, cum îl fac trântor și burtos, porc murdar ce vomită bunătățile cu care se giftuiește, în timp ce muncitorul crapă de foame. Femeile zăriră bucătăria și se pornirea pe un potop de blesteme din pricina fazanului pe care îl vedeau în frigare, a sosurilor grase cu miros în bietor, ce le răscolea burțile înfometate. A, ah, spurcați ăștia de burghezi! O să indopăm îndopăm noi într-o bună zi în așa hal cu șampanie și cu trufe de-au să crape bojoginiei! Pâine! Pâine! Pâine! Nătărăi, repetă domnul Enebo. Dar ce? Eu sunt fericit! Îl cuprinse furia împotriva acestor oameni care nu înțelegeau nimic. Ar fi dat totul, educația pe care o primise, tignan în care trăia, viața de huzur, autoritatea lui de director, dacă măcar o singură zi ar fi putut lua locul celui mai netrebnic dintre oamenii cărora le poruncea, devenind stăpânul propriului său trup, destul de grosolan ca să-și poată pălbui nevasta și apoi să-și caute plăcerea în brațele vreunei vecine. Mai dorea chiar să-și crape de foame, să umble cu stomacul gol, sfâșia de dureri care te fac să nu mai știi pe ce lume te afli, numai să scape astfel de nestins ai amărăciune. Ah, să poți viețui ca o brută, nimic să nu-ți aparțină, să hoinărești prin lanurile de grâu cu cea mai pocită, cea mai murdară dintre încărcătoarele de vagonete și să fii totuși în stare să te mulțumești cu ea. Pâine, pâine, pâine! Atunci... Strigătul acesta îl întărâtă și urlă furios, Pâine! Asta e totul pe lume, nătărăilor!" Într-adevăr, el avea ce mânca și totuși se zvârcolea de durere. Căsnicia destrămată, viața înveninată, inima năpădită de amărăciuni se zbătea într-un horcăit de moarte. Și răscolit de cumplitul său amar, simțit cum lacrimile îl polidesc, picături fierbinți unecându-i de-a lungul obrajilor, Lumina scăpătând a murgului neca strada, când pietre zvârlite începură să bată în fața clădirii. Fără mânie de astădată împotriva acestor înfometați, îndrăjit doar din pricina rănilor ce îi sângerau sufletul, el continua să băiguie printre lacrimi. Nătăi, nătărăi. Dar strigătul pântilor flămânde, se înălța a tot stăpânitor ca un vuie de vigelie, porni să răscolească totul în cale. Da. Atât, deocamdată. O, oh, strașnică pagină. Uite, tocmai asta comentam cu Goncur, venind încoace când zic, da. tocmai asta mă refer la ideea construirii de antiteze, ca aceea pe care ne a înfățișat-o tu, Adinauri. Da, exact. Remarcam calitatea scenelor în care reprezentanții celor două clase se caracterizează prin opoziție. Mi-a plăcut, de pildă, contrastul acel atât de artistic pus în lumină dintre modul lor de viață. Vă amintiți paralela dintre o dimineață obișnuită într-o familie de mineri Și una într-una de burghezi la casa pioleni a familiei acționarului Gregoire? Da, nu? foarte vii, foarte vii sunt scenele acestea Grijania mamei de viață Cine mișcă acolo, tu, Catrin. Da, aprind focul. Grăbește-te, fata. E trecut de ora patru. Dacă ai fi țopăit mai puțin aseară la dans, ne-am fi sculat cu toții mai devreme. Hai, hai, sus, sus și voi, frățiorilor, hai. Zahari, hrana, hai. Hai, sculați-vă, <coughs> că acum să o țărăște Hai, sus, băieți, sus. Catrin, ia de mi o leacăfeștila aia. că ta ce faci? Hai, apoi că nu e o fi ușor sărmana să hrănească zece guri. Las-o, las-o să doarmă o păi, stoveștea aia mică este el. Bine că sunt zdravă și că pot munci. Pe că nu da afară compania de cum dovedești cea mai mică neputință. Da, ai de unde-i lăsa vreun bar, mami? Nu mai are cai. De unde păi, s-am? Păi, și nici băcanul nu mai vrea să-i dea pe datorie. Bine, bine, uite Am ăștia doi bănuți. Mai mult n-am de unde. Lasă, lasă. Știi că pe ăștia ultimii mamații îi lasă întotdeauna să iei pentru o cană de bere când ești din mine. Melanie? Ce-ar fi să coci acum cozonacul care stă la crescut? Domnișoara Sesil se scoală pe la nou. acum e opt, ai avea timp. Niște cozonac cald lângă ceașca de cacao cu lapte, ce zici, bărbate? Asta hotărăști tu. Ce face Sesil? Nu s-a sculat încă drăguța noastră? Nu știu. Hai să vedem. Calcă ușor. Hai. Iubi tulbura somnul vântul, Păi atunci, s-o lăsăm să doară O lăsăm, asta. sigur că o lăsăm cât o avea poftă O așteptăm cu micul că nu avem niciun zor ah. oh, te-ai sculat, Odorule Uite, vezi, te-am așteptat cu masa Te-a să gâti cumva, vă, îndo-ți-a tulburat odihna. Mm -hmm. Nu? Atunci m-am liniștit Apropo dacă trece pe aici nevasta lui Maiu după ajutor, de i sesii dragă câte ceva de aleguri și îmbrăcăminte, dar nu bani. Îmi cunoști principiile. Dei cum ți-am spus că așa a trebuit să se poarte o domnișoară din lumea noastră, să mai facă din când în când daruri. e. contemporani? Ce ați măsit așa? Mă gândeam că ceea ce place în scenă amintită este tocmai firescul situațiilor. Am încercat să prezint situațiile în curgerea lor firească, nu scoțând cititorului ochii. Da, da. Părerea noastră este că ai izbutit pe deplin. Da, da, da. și-a acordat bine lăută, pe de-o parte, tonuri grave, sfârșitoare, pe de-o altă parte, o suită de triluri deloc melodioase. Și, ca să folosim limbajul tău, dragă, mă pasna, <laughs> multe disonanțe sociale. Se de pildă, Altă disonanță, în cazul nostru, contrast, cum spuneam mai înainte, zic. Altă disonanță reușită mi s-a părut a fi și aceea din, din capitolul 4, mi se pare, în care familia directorului Enebu se arată copleșită de obligațiile impuse de o recepție organizată cu mare pompă, deși, între timp, a izbucnit greva. Iar explicația lui Demelna... Concesionar și el, văd cu Gregoar, sunt o mare îndresnerea din partea autorului, da, care în da. felul acesta a mai adăugat o tușă tabloului său social. Ce spune Deniuna, prea bine nu mai amintesc. Da, spune, recunoaște că prosperitatea crescândă din ultimii ani da. trebuia să-i aducă fatal în situația asta. Da. Că niște da. capitaluri uriașe au fost imobilizate în lucrări de căi ferate, de poduri, porturi și canale, că și în regiunea lor, instalarea unor prea vaste fabrici de zahăr, de parcă s-ar putea scoate anual trei recolte de sfeclă, este un lucru fără noi, mă. că banii au devenit lucru rar, că trebuie așteptată scoaterea dobânzilor atâtor milioane cheltuite și că toate acestea reprezintă, de fapt, pricina gătuirii de moarte a tuturor afacerilor. Interesant și nou. Și documentat? Mm -hmm. Ai devenit un as în probleme de economie politică? Ce mai încălăm place? <laughs> Cunoști perfect articulațiile mecanismului social-economic. Degeaba ai stat cu nasul vărât în atâtea cărți de specialitate. O, cu nasul ăla lui de câine de vânătoare nimic nu-i scapă. <laughs> nu. A izbutit să pună în lumină un lucru evident, criza economică. Ea este resortul esențial, ea motivează scăderea salariilor, izbucnia grevei și, între altele, de pildă, ruinarea lui Denulea. Fâșierile dintre concesiunile Monsu și Van Damme, așa cum le prezintă Zola în carte, sunt niște triste realități. Da, că în materie de economie a capitalului ești acum arhi-documentat. Așa, de fapt, se și cade, nu? Cunoaște o să mai de lucruri... Legea lui Ricardo, manifestul Partidului Comunist și capitalul Marx. Dacă le adăugăm acestora influența directă a lui Jules Vallée, Paul Alexei, a contactului cu redacția ziarului. Exact, înțelegem într-un fel atmosfera, aerul respirat de prietenul nostru, înainte de a fi trecut efectiv la redactarea romanului la care lucrează acum. Și asta pentru că observația socială nu poate sta pe umerii imaginației sau ai fantezii. E nevoie de ceva mai multă cunoaștere și în această de pătrundere, înțelegere, nu e așa, Emilie? Mărturisesc că da și că mai ales acele capitole de observație directă mi-au dat mult mai mult de furcă decât, știu și eu, cele pur romanești, cele de dragoste dintre Catherine și Cheval. Uh, Catherine și Etienne Lantier. Și nu pentru că tema iubirii, a dragostei, în general, ar fi cumva mai banală sau mai ușor de tratat, nu, nici de cum. Problemele sociale însă, cele legate direct de traiul omului într-o societate contradictorie ca a noastră, sunt asemenea unor rând deschise. Nu suportă să fie zgândărite și așteaptă grapnică tămăduire. Iar grija ta pentru adevăr este vrednică de cea mai sinceră laudă. De dragul adevărului, te-ai la Anza când ai greva. Impresiile puternice pe care le-am avut la Anzen le-au întărit pe acelea mai vechi. Te referi la grevele de la minele Auban și Ricamerie din 1869, nu-i așa? Tocmai. De aceea, scenele de grevă sunt atât de pregnante. Mă gândesc de pildă la ceea în care vedem delegația minierilor înfățișându-se lui Enebo. Și în care capătă relief personajul central Lantier. Ca și eu tatăl. Eu propun să recitim aceste pagini dacă prietenul nostru este de acord. Veniți, domnilor. Da. Sunt dispus să stăm de vorbă. Ce aveți, am spune. Mă miră însă de dumneata, mai lucrător atât de vechi, atât de liniștit. Tocmai, pentru că sunt liniștit, m-au ales tovară și de lucru. Să fii șeful delegații lor, nu? Ce scofar. Ia te uite. Nu e vorba, domnule director, de scandalul unor zurbagii, amatori de harababură. Nu. Vrem însă dreptate. Nu mai putem să îndurăm în foame. Ne trebuie pâine în fiecare zi. Da. O muncă făcută trebuie plătită. Nu ne putem împăca loc, nu, dumneavoastră sistem de plată. Așa că, de vorba să crăpăm, atunci măcar să nu ne mai ostenim. Prin urmare, am părăsit mina, domnule director, și nu ne mai întoarcem la ea decât dacă onorata companie acceptă condițiile noastre. De ce nu sunteți rezonabili? Nu faceți decât să vă supuneți unor întărătări detestabile. Vi se spune că va a venit rândul să fiți stăpâni. Ce mai? Vă înregimetați în faimoasa internațională, această armată de briganzi al vis este să distrugă societatea. Dumneatea ești capul răutăților, retien la tie. Domnule director trebuie să știți că niciun cărbunar din Monsun nu a aderat încă la internațională, dar dacă o să ne ziliți... Compania fost... reprezintă o adevărată providență pentru oamenii ei. Îmi pare inteligent, dar se pare că te-ai înhăitat cu oameni de reputație proastă, da. Cu al de rasnăr, de pildă. Mi-am fost nevoie să-l concediez ca să scap mina de ideile lui socialiste. Sunteți adesea văzuți împreună. Cu siguranță că el te-a îndemnat să înființezi acel fond de rezervă din care urmează să plătiți cheltuielile necesare luptei. Și apoi, la urma urmei, compania este aceea care trebuie să aibă dreptul să exercite un control asupra acestor bani. Care va să că iată o nouă pretenție. Dorința noastră este ca onorata companie să joace mai puțin rolul providenței și să se dovedească mai dreaptă cu noi, dându-ne ce ni se cuvine. Cu alte cuvinte, câștigul nostru pe care îl iau. A, da, da, da, da, da. Este oare cinstit că la fiecare criză lucrătorii să fie lăsați să moară de foame pentru a salva astfel dividendele acționarilor? A, da, da. Noul sistem de plată este în realitate o scădere deghizată a salariilor. Economiile companiei nu trebuie realizate pe spinarea muncitorilor. Da, da. Asta e buba. Mă așteptam să spui că trăim din sudoarea muncii voastre. Dar credeți cumva că în criza din zilele noastre companii are de suferit mai puțin decât voi? Ea nu determină salariile, ci se supune legei concurenții. Da. Nu vreți să înțelegeți? Da, da, da, înțelegem, înțelegem chiar foarte bine că nu există niciun mijloc să ni se îmbunătățească soarta atâta vreme cât lucrurile vor merge tot așa. Na, asta e și pricina pentru care mai curând sau mai târziu... Muncitorii se vor pricepe să facă singuri în așa fel încât lucrurile să se așeze pe drumul cuvenit. Prin urmare, domnule director, asta e tot ce aveți să ne spuneți. O să spunem și celor care ne-au trimis că respingeți condițiile noastre. Bine, dar eu, eu nu resping nimic, dragul meu. Mai, eu nu sunt decât un salariat ca și voi, respect niște dispoziții. Voi supune regii cererile voastre și vă voi da răspuns. Da, da. Vedeți, domnule director, cât de rău e că nu ne putem apăra cauza direct. De-am ști măcar cui să ne adresăm. Prin urmare, n-aveți încredere în mine. Dar ar trebui să înțelegeți că o grevă înseamnă nenorocire generală, că voi ați murit de foame. Mai gândiți-vă, înainte de a săvârși cine știe ce prostii. Înseamnă că a venit de ceaba, domnule <sus> M-a frapat când am citit fragmentul în gazetă că, punându-l pe Enebo să spună că se va adresa regiei, fiindcă singur nu poate face nimic... A, știu, știu ce vrea să spună Sezana. Ia te uite la el cum îmi taie vorba ai, atunci continuă tu, nu, nu Numai mă supăr. Dar vreau să văd cât de exact mi-a când gândul. E bine, Zola a vrut să sugereze următorul lucru. Capitalul, zeul capital, Stă ascuns în olimpul său nevăzut, de unde-și manevrează supu și după bunul său plan. Și mai ales hmm. după mesațul său. Hmm. Bun. tocmai. Asta am vrut și eu să spun. Bravo, bravo, deci, domnule de concurs. Deci, Ce deci, deci, Emilie? Că perspicacitatea voastră mă uimește. Se înțelege că asta am și urmărit. Aș mai adăuga, dacă mi îngăduiți, că în exemplul la care ne-am referit Auri, drama nu se joacă, de fapt, între Etienne Lantier și Enebaud, ci între muncitor și capital. De altfel... Ideea asta a zeului capital, un zeu monstru, apare, da. dragii mei, încă din primul capitol. Vă amintiți, cred, că la un moment dat Tétien Lantier, mecanicul, și mai apoi unul dintre eroii centrali, e bine, Lantier îl întreabă pe bătrânul căruțaș Bonmore, arătând cu mâna în zare spre aglomerarea de mine de locuințe ale minierilor. Ale cui sunt toate astea? Iar bonmor îi răspunde, nu știm, ale unora, expresiv. Foarte expresiv răspuns De acord Pe mine însă, capitolul tema, m-a făcut să mă gândesc De cum l-am citit la altceva La peregrinările bietului Emil Că nu avea nici 20 de ani în căutarea unui serviciu Da, da, am dreptate, Emil Pentru câtva... Da, ai Bună seara! Nu vă supărați, mă numesc Etienne Lantie și sunt mecanic S-ar găsi ceva de lucru pe aici? Pentru mecanic? Da nu, nu, nimic Nimic <coughs> Au mai venit și ieri doi oameni eh, Și-au plecat acum, au venit <coughs> La Marșien, de unde <coughs> vin de acum pe, pe jos, se vorbea că aici, la Mou s-ar găsit de lucru <coughs> Ce <coughs> se vede acolo în zare? O, o mină, nu e așa? Da, da E mina voru, iar satul e colea. Da, da, ce folos? Găoastă tot modul al dracului. Scârță e caroata roata A intrat boala în el, o dată cu apa de mărântaile pământului. De cinci ani nu mai coborăm mină. Lucrez la suprafață. Cu groaba asta îmi duc zilele. Aducem... Și aruncăm aici pe câmp tot ce scui pe mina, Da, uite, că nici nu ți-am spus cum mă ceamă. Avem zama eu mă ceamă. Mm, mă. Pare bine. Moș bomor, așa-mi spun am Neam de neamul meu și străbuni și copii, numai mine ale-am fost. Pă. Câte jertfe, câte boli, câte schilodiri. Eu am scapat, <laughs> se apropii pensia. n țin cu dinții de viață, să o apuc. <laughs> uite, uite, <coughs> uite, scuip negru. Negru scuip și mereu, mereu, mereu. Sânge? Nu! Carboni fiule, carboni. mi s-a adunat în coșul pieptului când să mă încălzesc până la sfârșitul vieții. Ah, măcar de-ar fi pâine destul. Când ai ce mânca parcă mai merge. Da, ia spunem, Dumneata e bogată compania. Oare cum? chiar ca cea de ronze, mă rog. Ne nu noi 19 ani. Mhm. Iă ia ia să nu de treabă, dacă m-ar vedea domnul neboul palvrăgind a lui Emina. Nu, el e doar director general. E dar ce... Ce doar că o duce împărătești De-am avea măcar pâine e, Și a găsit la Lantie de lucru la Mina Monsu dar nu ca mecanic, ci ca mm -hmm. vagonetar da, da, da. Așa cum nici prietenul meu nu a găsit în tinerețe la început un serviciu pe măsura pregătirii no, lui da. Și atunci a trebuit să se mulțumească de cu postul de ambalator Mai târziu știți ce să mai oricum ca să revenim la roman un lucru este limpede și anume că studiul unui mediu profesional a devenit la Zola subiect de roman, subliniez de roman, nu de lucrare social-istorică, subliniez studiul unui mediu social și încă al unui mediu dificil cu probleme spinoase, multe și grele nu sunt eu chiar întru totul de acord cu el în privința ideilor sociale pe care le are, am spus întru totul, dar pe ce Celelalte, care se referă la construcția romanescă, la arhitectura cărții, la psihologia personajelor, la tenta naturalistă pe care nu o părăsește, îi le împărtășesc de plin. Da, te cred, mai cu seamă în ceea ce privește documentația științifică, grija pentru stricta respectarea vieții și, mă rog, concepția despre naturalism intens promovată de voi. Ceea ce mă bucură pe mine foarte tare, este faptul că la prima discuție pe tema germinal, avută cu Zola prin ianuarie a acestui an... 16 ianuarie, dragul meu, zi pe care nu o voi uita. Exact. Mi-am și notat-o. Am mai spus în jurnalul meu. Ei bine, zic că de atunci și până acum ai străbătut un drum frumușel în elaborarea lui. Aproape 9 luni și poftim. de apropii de sfârșitul cărții. Bună treabă, Emil, dragă. Bună, foarte bună. Ești un... Exemplu de hărnicie. N-aș putea spune că sunt nemulțumit Drept este da. Aș păcătui față de mine însumi Dar ai și trudit, băiute oh. Recunoaște Zidurile medanului tău N-ar putea spune multe Da, da, da, e, da Asta ți-e firea Știi, uneori îmi doresc puterea ta de muncă, Emil crede -mă. Da, da Puterea ta de muncă și ce așa. Bună mai avem o jumătate de oră bună până să ne înghită iarăși gura mine. Hei, bună, bună dimineața! Bună dimineața, bună dimineața, Michel, bună să-ți fie inima. Gura mine ai, blestemata. Gura ei, gura de monstru, asta e. A, ați văzut cumva desenul din la caricatur? De va a acum ideea asta, eh? Nu, Michel, nu. Știi doar că noi citim puțin și greu. Așa că ce să mai dăm banii de pomană pe gazetă? Dar ce de se ziceai că ai văzut acolo? Tu le cam răsfoiești pe toate, om luminată, nu ca mine. Păi, uite, chiar zilele astea a apărut în gazeta de care spusei, semnat de unul Robida, o caricatură închipuind gura unei mini. Un monstru, ce mai? Gura, două linii zimțate, rânjește, ochii, două vetre, iar din crește îi se înalță un în coș. Și ceea ce mi s-a părut și mai și, e că ți arată prin peretele, acum a străveziu, tot ce se petrece într-o mină. Adică? Mi vezi de pildă un minier culcat pe spate, cum ciocănește în peretele cu cărbuni. altu în genunchi, muncește la fel de chinuit, iar alții împing la vagonete strajnic de bine vorbește desenul. O o să vi la duc, o să vi la aduc. Am, aduni, am, cazeta, am Dar ce l-au fi venit lor a l publice? Ei! ei, ei. Așteptați-mă și pe mine. Hai, hai, vino! Tu e rare. Bună dimineața, bună ziua. Bună ziua, bună frațe, vă După cum vezi, după cum vezi. Așa. Despre ce vorbeam? A, da. Răspunde Michel și ce te te-am întrebat adineauri. Zic, ce le-a venit al de la Gazeta? Păi, ar fi, cred eu, un fel de ilustrare, așa, dacă vrea, unui Aha. eveniment pe tărâm cultural. A apărut zilele astea cartea germinală a scritorului Emil Zola. De care cred că ați, ați auzit voi, ați auzit, nu? Cartea da, închinată da. minerilor clod da da da, da, da, da, da, și eu da. am auzit Scriitorul acela a publicat-o mai întâi în Gil Blas Da, da, e. Am citit acolo și eu câte ceva Tare aș vrea să știu ce scrie dumnealui în cartea asta. Poate că l-au mișcat durerile noastre. Da. E, dar mi-o-ți spune voi când o-ți avea timp, da? da. da. Se înțelege, da, se da. înțelege, da, da. Omul a și fost de altfel pe la noi. nu trecut, da, în da. iardă. Da, da, -a, dezvinte, a coborât da? cu noi în mină. Era da, da. chiar în schimbul ăla de dimineață. Da. Da. Ia te uită cât drag să aibă pentru noi scritorul ăsta. Mai rar, bravo lui, frățioare, bravo lui. S-ar cuveni să-i mulțumim, așa. nu? A -a. A -a. Ia stați, stați, stați dar știți că asta ar fi o idee? Ce zice Ari? E, e, e privește că ăsta nu-i de deloc, scăpârlia! Da, bă. oasele, vai de viața! Bă. Eu zic că n-ar fi deloc rău da, să-i da, scriem. Oasele, spunem spunem da, da. și celorlalți, facem o scrisoare colectivă. Da. Cred că o să se bucure, sunt sigur, da da, da, da. Uite că am ajuns, uite că am ajuns. O grozavă idee, clot! Să ne spunem chiar acum tovarășilor noștri, înainte de a începe lucrul. Ei! Ei, omul bun! Omul bun, ascultați aici o clipită, ascultați Venim noi cu coaceri, ne-am gândit la un lucru. Să-i trimitem scriitorul Emil Zola câteva rânduri. A apărut cartea lui Germinal. Mulți dintre voi știți când a venit aici la noi, la Anzen. Mulți îi cunoașteți cartea din Foile da? da? Câteva rânduri de mulțumire că ne-a povestit viața vrânda deschide unora ochii. Da, ei, ei, ce de zice? Da, da, E bine! Atunci, atunci da, ascultați. ascultați! Atunci ne întâlnim mâine după lucru să vă citesc am ce cred eu că ar fi bine să-i scriem. Da, ce da, ziceți? Da, da, e da, foarte da, bine așa! Da, da, da. Suntem perfect de acord! Prin urmare ne vedem mâine după lucru. În orice caz o să-i scriu cam așa. Vă mulțumim din suflet, domnule Zola, pentru bunul dumneavoastră gând în care ne-ați scutit, pentru dragostea cu care v-ați aplecat asupra vieții cine cazul dumneavoastră. Stimați colegi de Breslau, cu ce doriți să începem masa noastră rotundă? Este foarte bine că nu am mai amânat întâlnirea proiectată, întrucât se apropie cologviul internațional Zola. Da. Cologviul organizat, după cum ați aflat, de Societatea Literară a Prietenilor lui Emil Zola, în colaborare cu Centrul de Studii și Cercetări Marxiste și cu Revista Euro. A fost fixată cumva și data doamnă Colette Becker? Încă nu, domnule Abastado. dar este vorba să se țină la începutul anului hmm. viitor, deci în 1968. Da, da. În orice caz, la începutul lui. Ori poate că domnul Lanu care ne onorează astăzi cu prezența, a mai aflat ceva între timp? Nu, doamna Becher, nu. Același lucru îl știu și eu. Oricum, este bine că am luat hotărârea să ne mai întrunim până atunci, de cel puțin câteva ori, pentru că, în felul acesta, ni mai se vor cristaliza mult mai bine ideile. Nu credeți? Da. da. Oh, vă, văd că a venit și doamna Arie probabil, între două ore de curs. Știți, desigur, cu toții ce cursuri interesante și frumoase. Ține la sorgoni. Minunate. Vă mulțumesc, vă mulțumesc, domnule Lanu. Mă simt, într-adevăr, mă gulică. Deci, între o oră de curs și multe ore de bibliotecă. Chiar zilele acestea ne-am întâlnit în sălile Bibliotecii Naționale. Da, și întrebând mă ce ce anume mă preocupă în momentul de față Care credeți că mi-a fost răspuns? <gătări> Bănuiesc Zola Evident. Relația dintre real și imaginar Subiecturi pe care vi ați propus pentru colozii Exact, simplă da, da, Dar reală, reală, nu Ei da, Ia să vedem ce ne propunem să discutăm astăzi Onorații mei confrați Parcă stabilisem rândul trecut că următoarea noastră întâlnire Se va concentra asupra genezei romanului germinal. Da, Așa da, este, nu? Da, da, E bine, aș fi de părere să pornim de la așa zisele dosare pregătitoare, mm -hmm. dosare care cuprind atât ceea ce a numit el schițe, eboș, cât și notele pe care și le-a luat în procesul de documentare. Da, notele lui despre Anzen. Da, e, mm -hmm. că este bună ideea, colegii riet. Iar după aspectele care privesc documentarea, aș fi de părere să dezbatem tema real-imaginar propusă de... Colega noastră. Apoi legat de relația aceasta, eh, orientarea lui Zola pe tărămul ideilor social-politice de acord da, într-un totul, totul de acord și poate că n-ar strica să subliniem de-a lungul discuției noastre într-un fel sau altul tema subteranului în Germinal. Evident. E, esențial. Da, evident. privită desigur, tot din unghiul documentar literaturi. Da, da, da. Este, este foarte bine așa. Iar eu unul vă mărturisesc, deși lucrez din plin la cartea ce urmează să apară peste un an un an și ceva în cadrul colecției Profilul unei opere, carte pe care o dedic Germinalului în discuție mă simt Sincer să vă spun, oarecum handicapat de domnul a cărui minunată lucrare, bună ziua, domnule Zola, constituie, nu, sincer vă spun, constituie fără putință de tăgadă un, un prețios izvor de referință. Și o realizare artistică în sine. Oh, da, da. dragii mei, în materie de geneze, literare, de critică, sursa părerilor, a ideilor care să aducă lumină este nesecată. Cuvântul tot nu-și găsește locul într-un domeniu ca acesta Cel puțin așa s-o pot eu În ce privește, Jerminal Aș pleca, fiindcă vorbim de căile care au dus la zămislirea lui De la faptul că autorul cărții a cunoscut ceea ce am putea numi Fiziologia minei A înțeles-o, a disecat-o, s-a da. trudit să-i dea viață în pagini Dar, de carte. ar trebui început cu documentarea livrescă Mi se pare impresionantă ca volum și ca direcții de investigare. Da, a dovedit o probitate științifică uluitoare. Și fiindcă ne ocupăm acum de perioada arheologică, cea care a netezit drumul creației, s-ar cuveni să trecem fugar în revistă sursele livrești, nu? Care nu au făcut decât să-l ajute în mai profundă înțelegere aspectelor de viață con contactate direct. A citit cu sete cărți de profil ca romanul prietenului său, economistul Yves Guillot, scene ale infernului social. Familia Pisot, apoi uh, Grizu, mm -hmm. cartea unui anume Maurice Talmeir, care își situează acțiunea într-un bazin minier belgian. Da și nu am încheiat încă lista izvoarelor livrești, căreia trebuie să-i adăugăm, neapărat încă două. Topografia subterană a bazinului de huilă din Valenciennes, mm -hmm. aparținând sociologului Dormi, și Viața subterană sau minere și mineri semnată de lui Laurent Simeon. De ce da. nu și tratatul asupra eredității al doctorului Luca? Să nu uităm că a citit și numeroase cărți de medicină pentru a cunoaște bolile, suferințele fizice da. ale minerilor. A cita, între altele, cartea doctorului Riambo. Da, ai dreptate, mă viet. Bătrânul Bătrânul Bonmore, de pildă. Mm -hmm. a adunat în trupul său de bărbat ajuns la 60 de ani toate maladiile incurabile ale minerilor hidropizie, bronșită neagră, emfizem, reumatism. Sunt de părere că în cazul germinalului nu am face deloc o afirmație gratuită dacă am spune că avem de-a face cu, cu o documentație care s-a transformat în roman, fără să excludem, se înțelege aportul imaginației. Da, aveți perfectă dreptate. Dosarele pregătitoare aflate la Biblioteca Națională din Paris cuprind sute, sute de pagini, patru volume în manuscris, dar impresionant. Da, da. Eu aș ține să mai adaug un lucru și anume acela că opera lui, inclusiv Germinal, se hrănește din întreaga sa viață, din experiențele sale, din contactele mm -hmm. cu prietenii și, și chiar din lectura foarte regulată a ziarelor vremi. Da, da. Revue de Progrès, Le cri du Peuple, La Cloche, Le Voltaire și multe altele. Da, da, Azola s-a informat cu sete, cu neastâmpări, mm -hmm. cu neliniște Și chiar. mai ales, mai ales a căutat să vadă, să vadă cât mai mult. Lucrurilor citite li s-au adăugat cele văzute. Mm -hmm. S-a numărat printre primii intelectuali care au început, au, au vrut să vadă cum arată muncitorul de care se loveau zilnic omul din popor. Da, astfel se și explică succesul obținut de pictorul Alfred Roll, prietenul de mai târziu al lui Zola, realizatorul freșcilor primăriei din Paris, cu prilejul prezentării tabloului său de mari dimensiuni, Greva minerilor. Da, bă, sunt de atunci și nu mai mult de patru ani. Ai dreptate, Colet. Dar dacă tot vorbim de pictură, să nu-l dăm uitării în ce privește interesul ce se deștepta pentru omul din popor, pe Van Gogh, da. care în aceeași perioadă a trăit Perioada printre minerii la Borinaj, în Belgia, da. unde a și executat o sumă de picturi, desene, răspândite astăzi în muzeile Olande și da. în toate muzeile da. lumii. Da. Dacă îmi dați voi afirma, Mai Adineaur, colega noastră, Colette Becker, că materialul documentar adunat în prealabil însumează dosare de sute și sute de pagine. Da. Așa este. Dar cât de laborioasă mi se pare a fi munca depusă în schițarea acelor planuri, așa zise, succesive ale lucrării. Există în dosarele de care pomeneam cu toții aici, asemenea planuri. Sufăr de hipertrofia detaliului real, spunea Zola. <laughs> e bine, cred că această suferință nu i-a dat pace nici o clipă și de aceea a putut onora aproape cu desăvârșire tema subteranului acest Simbol al crimii și al morții în bestia umană sau sălaș al tuturor supliciilor în ja, Germania. Discutând într-o zi cu Ogius de Zali, unul dintre exegeții romancierului, chiar problema aceasta, a subteranului în opera lui Zola, confratele mi-a împărtășit o părere foarte interesantă. Anume. Pare să spune el că Zola a zugrăvit ades lumea subterană în natură și societate. Anume. O lume cufundată în noapte, străbătută de pivnițe mm. și tuneluri, da. zguduită de explozii și supusă obscurelor legi ale eredității. Da, o adevărată călătorie la capătul nopții, da. ca să folosim titlul cărții lui Selin. Da, Germinal aduce fără îndoială sensuri noi besnei subterane, întreaga lui semnificație, fiindcă, prin intermediul lui Etienne Lantier, putem pătrunde în galeria lui Maë, aflată în cel de-al șaselea strat al acestui infern, Descriindu-ne totodată și justificata lui revoltă, o sodomă a măruntaelor pământului, unde vagonetarii se istoveau, dar se și dedau unor ticăloșii. Iar, în legătură cu ceea ce am putea numi deslănțuiri umane, aș vrea să subliniez un lucru la care țin foarte mult și pe care îl voi sublinia la colocviu. Este, de fapt, punctul de vedere al majorității criticilor din zilele noastre. Astăzi nu mai vedem în zola pe naturalistul atras de laturile sordide ale vieții sau pe romancierul cu pretenții exclusiv științifice, ci pe adevăratul artist care creează un univers căruia îi pot fi sondate geneza, structura, da, aceeași pasiune pentru detaliul veridic îl face să țină mai degrabă seama de practicile folosite decât de textele de lege. Unele dintre ele, bineînțeles, care nu existau ca atare decât în teorie. Mă refer la legea apărută în Franța în 1841, lege prin care se interzicea copiilor între 8 și 10 ani să lucreze mai mult de 8 ore pe zi, iar lucrul de noapte nu era îngăduit decât copiilor de peste 13 ani. Da, dar asta îi privea pe copiii din manufacturi. La cei din mine nu s-au gândit decât în 1874 da. nu li s-a dat voie să muncească în mediul respectiv decât cu începere de la 13 ani. Da, dar Jean-Léon mai mult de 12 ore pe zi sub pământ, la 600 de metri. Tocmai adâncine. juridicește, prin urmare, ar fi inexact. Dar socialmente realitatea este respectată. Așadar Zola spune adevăr. Da, un nedesmințit realism în prezentarea situațiilor îl caracterizează pe autorul germinarului și în paginile menite să înfățișeze adânca mizerie în care se zbăteau minerii. Dar a avut chiar curajul să-l înfrunte pe criticul Henri Duhamel, care, apărându-i pe burghezi, lăuda în Le Figaro higiena, curățenia, morala din statele de mineri, sublinind că oamenii aceia sunt blânzi, calmi, pasionați de munca lor, uneori atât de primejdioasă. Să nu fiu contrazis pe baza unor rațiuni sentimentale, să fie consultate statisticile, să se cerceteze situația la fața locului și se va vedea atunci dacă am mințit. Sărise pe bună dreptate cel care se apropiase atât de mult de mineri. Cum nu se poate mai exact. Sunt, sunt cu totul de acord. Această viziune a lui Zola te îndeamnă să înțelegi parcă mai bine orientarea și, uneori chiar, dezorientarea lui politică, viziunea socială, da. dialectica lui. În ce mă privește, aș vrea să-mi închei spusele părerile cu sublinierea că în 1952, cu prilejul comemorării a 50 de ani de la moartea scriitorului, romanul Germinal a fost clasat printre primele 12 romane franceze ale secolului XIX. Este momentul, poate, să repet că Zola rămâne un mare arhitect al romanului. Da, și popularitatea lui o vreme în scădere a început să cunoască tot de prin 1950 o, o reactualizare. La popularitate care nu i-a lipsit deloc în timpul vieții. Este suficient să cercetăm pentru aceasta numeroasele scrisori existente la Biblioteca Națională. Scrisori venite din partea unor comitete de grevă, grupuri muncitorești, asociații cooperatiste, care îi cereau lui Zola sprijin și carte germinal. Da, da. Poate că printre ei se aflau și cei care, alcătuiți într-o delegație numeroasă, l-au însoțit pe ultimul drum strigând germinal, germinal. Cel mai tulburător omagiu. și ar fi putut dori un altul. <fie> Ați ascultat biografia unei capodopere. Emil Zola, Germinal. Scenariu radiofonic de Elza Groza. Au interpretat Ion Marinescu, Ion Pavlescu, Simona Bondoc, Lucia Mureșan, Dinu Ianculescu, Corrado Negreanu, Sorin Gheorghiu, Jean Reder, George Ancea, Constantin Dinulescu, Liana Danriza, Boris Petrov, Mircea Șeptilici, Silviu Stănculescu, Dana Cosma, Gheorghe Oprina, Paul Nadolski, Chiriță Dumitrescu. Regia de studio, Ion Prodan. Regia muzicală, Nicolae Neagoie. Regia tehnică, Ion Mihailescu. Regia artistică, Cristian Munteanu.